звернули на веселу, сіли на вірунченій лавці. Ті, що піднімали дзвони на дзвінниці, оці наші бетховини степові, вони знали, що робили, знову почав Орляченко. Я вже не кажу про таких, як та Майя Прапірна, що свідомо пішла на смерть. А зараз? І здивувавши Баглая, раптом випалив без зв'язку з попереднім, що переходить на інший завод. На той, де в цехах заходять у білих халатах, де спецхарчування одержують. Годі, не бажає він більше газами отруюватись на металургійному. «На крутий ідеш поворот», – зауважив Микола. Тобі це дивно чути, нахилившись до нього Орляченко. «Ти, певне, сподівався і в мені найти іскринку героя? Гай-гай, її нема. Все менше таких, у кому вона є. Риба шукає де глибше, а наш брат де ліпше. Я ж із тих, кого тільки помани куди-небудь». У режимний цех на соліднішу зарплату та на спецхарчування Можна подумати, що ти голодний Ні, ситий Але хочу ще ситішим бути І хіба один я такий Людина звучить гордо Це наш чинодер Лобода звучить гордо Ха-ха, скажи йому Ти звучиш гордо Він перше розрагочиться Вважатиме, що його розігрують А от на заводі він кажуть Добре починав Отож, починав але є така штука – наркотик владолюбства, героїн кар'єризму. Його тільки раз вхопи і пропав. Жадобою влади тільки цим його очі й блищать. Рідного батька за кар'єру проміняє, собор ото й розвалить, аби тільки на щебель вище піднятись. Ідеали – чхати йому на твої ідеали. Влади йому – побільше влади. А спитай, для чого? Та щоб іще вище стрибнути. І скільки їх таких? Сьогодні він начальник цеху, завтра директор, а там уже цілиться сісти на главк. Нащо тобі чоловіче той главк? Більше клопотів, швидше інфаркт і вся пісня. Але ж як воюють? Бо там битви не на життя, а на смерть. Невидимі, кабінетні, а втім такі, де пощади нікому нема. Або ти переможець, або ти розчавлена жертва. Невтішна картина, усміхнувся Баглай. Тільки я не так похмуро дивлюсь на речі. Є звичайно і це: отрута кар'єризму, самозасліплення, бажання будь-що керувати собі подібними. На випередки вгору, як мав би за кокосовим горіхом, та не самим ж мавпами населений світ. Який він там не є, але зготься, і він таки непоганий цей світ. І здорово було б у ньому не старіючи, весен 300 провеснувати. Згоден, світ прекрасний. Одначе, ким населений? Якось ти казав про союз людей, про спільноту людей, що треба доброту плекати, а не роздмухувати ненависть. А як я до батька-продавця можу бути добрим? Який гуманізм мене з ним помирить? Не батько-продавця я мав на увазі, але ж він сила. Не Архімед, не галілей, чиновник іде по світу. Він тон задає. Так, так. Великий чиновник го віку. Енштейн ніщо в порівнянні з ним. Той відкриває, а цей вирішує. Кнопки натискує, кладе резолюцію на твоїй долі. Стипендію тобі дає. Для нього ми піддослідні. Він вважає своїм правом і навіть обов'язком будь-що обстругати нас, підігнати під свою подобу. Добре ще, коли має щось у черепку, а то з часом сидить чмур-чмуром, Тупий, дрімучий, одначе теж хоче, щоб ти його слухав, думав, як він Хоче бачити довкола себе легіони однаково мислячих мене, на тебе він дивиться лише як на сировину Як на роду, з якою треба болванку виплавити А в тобі видно, якраз антиболванка ворушиться Не те, що ворушиться, а през мене Бо ми хоч бідні, але горді Живемо в тіні, але сонце бачимо Бачимо, де будівник справжній, а де псевдобудівник Комфорт і порядність – це, по-моєму, могло б стати девізом часу. Між силами добра і зла зберігай рівновагу, крайнощів уникай. Одне слово, як той казав, не будь солодким, бо розлижуть, не будь гірким, бо розплюють. Дивний цей Ромця. Теж із родини металургів. Батько-інженер, шанована в цеху людина. А Ромця – якийсь ти не в ту форму відлитий, – часом говорить йому Вірунька. З освітою хлопець був. У Москві на курсах по електронних машинах завод послав. Але оскільки тих машин поки що не одержано, Ромця при головному енергетикові зачепився. Живе легко, сприймає життя іронічно, підсміюється з Миколаних пошуків вічних категорій. Ми з тобою живемо в цинічну епоху, де коли можна від нього почути. Народили нас матері під кривавим знаком зодіака і думаєш, це не впливає на наше світові чуття? Сидять на лавці, спостерігають, як заграва саве виплеснулося небо над заводами. Миколі пригадались рядки улюбленого поета, продекламував задумливо. І знову дні руді та бурі, такі щасливі та сумні. «Що ж, непогано!» – схвалює румця. «Треба б запам'ятати, процитую при нагоді нашій лікарці. Новенька з'явилась у заводській амбулаторії. Сьогодні заходжу до неї. Жучок, кажу, у вухо заліз. Можете витягти?» «А я не отоларинолог. «А хто ж ви?» «Читайте, там написано на дверях. З того боку». «Отака. Витягніть, кажу, або бюлетень дайте». «Буду бюлетенити, поки жучок сам із вуха вилізе». Гадаєш, пішла на зустріч, повірила в жучка Дзювський. До таких ромчених історій Микола звик так само, як і до навязливої ромченої ідеї про моторного човна. Останнім часом тільки цим заклопотаний човном та колекціонуванням платівок». «В житті треба бути реалістом», – повчає він Миколу. «Візьми будь-кого з наших роботях. Дай йому телевізор, моторку та ще будівку на Чорне море, в санаторії «Червоний металург». І він тобі по боку все те, що ти називаєш духовним. Ти ось за собор переживаєш? Думаєш, усім він болить, як тобі? Он шпачиха, весь вік ходить біля нього, а дуже їй куполиті потрібні. Та вона на них ніколи й не гляне. Корзини гнуть її до землі, їй монету давай». Запропонуй їй на вибір, собор чи критий ринок. Обома руками буде за ринок. Що той собор для неї в житті? Або для Федора – прокатника. Самим духом, брате, сити не будеш. Матерія первинна. Так певне міркують і оці юшкоїди, оті ходячі шлунки. Зрештою, люди довго затягували ремінці, на картках перебивались. І якщо вони витворюють зараз собі новий культ – Ну, назови його культом підсмаженого поросяти з хроном, то невже ти їх станеш осуджувати за це? Шлунки мають усі замість творіння. Людина в цьому не оригінальна. Але глянути на гроно бань, що виринуло до нас десь із мороковіків, глянути, а тим більше вибудувати їх у небо як образ і доповнення неба – це здатна лише людина. «Ах, я забув, що тут поет», – іронізує ромтя. Одначе не заздрю тобі, о великий, нікому невідомий поети за Не заздрю, бо передчуваю. Не тільки лаври ждуть тебе на твоєму шляху. Історія вчить, що попереду Лаврі частенько йде добрячий бук. Шпіцрутен іде. І знову дні, руді та бурі, задумливо відгукнувсь Микола на це. Гаромця почав розповідати нову історію про якусь гарненьку із шлакоблокового, з якою він минулої суботи танцював. Притиснув її ненароком, а вона наївнячка, образилась. «Слабке створіння, але вредне». «Ну, будемо танцювати по піонерському», – сказав її, і після того водив партнерку свою тільки по піонерському, на відстані витягнутої руки. «Щось схоже я від тебе вже чув», – зауважив Микола. «Тоді перепрошую», – з удаваним жалем мовив Орлянченко. «Я забув, що для тебе наші Марусі – то краща половина людства. Мадонни, недоторканки». А по-моєму, вони самі не люблять, щоб їх ідеалізували. Їх більше влаштовує, коли ми дивимося на них по-земному. Ідеали ідеаловичі зараз не в моді. У цьому за модою не женусь, спокійно заперечив Баглай. А ось ще думав ти, чому найбільші поети всіх часів саме її оспівували – жінку. З неї, звичайної, земної, творили своїх небесних мадонн. «Ще одну й тобі он залишили. В катрату гогород поливає». «На цю тему краще помовч». «Чому?» «Та тому». «О, невже!» – Орляченко, здогадавшись, у подиві аж свиснув. І одразу ж з вікна з'явилась непричесана спросоння Вірунька. «Ще свистунів не вистачало тут серед ночі», – кинула вона сердито. «Віру, Пеліпівно, маю ж я право хоч на вулиці свистіти, чи тільки з дозволу?» «Право тебе аж надто». Право тільки тоді право, коли його можна здійснити. Інакше це буде лише фікція тінь права. Іромця застрочив скоромовкою про нестерпність обмежень, яких йому доводиться зазнавати, про те, як надокучають людині різні вказівки, що їх чуєш на кожному кроці, а закінчив афоризмом із польських незачесаних думок. Завжди знайдеться ескімос, котрий дасть вказівку жителям тропіків, як їм поводитись під час спеки.